أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فَأَخَذَهُمُ اللَّهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَوْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُمْ اولم یسیرو فی الارض لیجینا اللہ جلال حو یہ را ورکی پا حالت دا ولینو بانده دیتا تخویف فی لگی د دنیاوی ویلکی گی او دکرانگی ده تخویف دنیاوی نمونه ویلکی الله اللہ پرمائی آیا اولم یسیرو آیا ندی کرزیدلی دا د مکہ دا استادا امت والا دا کافران فی الارض وی فینظرو جدی اگور یو سوچو گی کایف کانا عاقبۃ الذین سرنگش انجام د هغه کسانو کان وجو من قبل دو هم وړاندې د دوی نه کان وو غی هم غی اشد ډیر زیات مضبوط من هم د دینه قوتن پتاکت کے واثارن او په اعتبار د آثار سرا دا اثار نه مراد هغه کلي او غیراو دا غیغه کارنامی دي واثارن پته بار دا اثر او فل ارض فزمکه کې فاخذهم الله اغي لون سل بزنوبهم پغ خپل غناون او شرک او تکذیب سره وما کان لهم من الله او نو دا غیده پاره دا عذاب دا الله نه منواکن بیسوک بچکون کې اللہ جل جلال ہو پدے آیات کے پرمائی جتا اہل مکہ ہوگرځ او کناگرځ ندی لگرځ دل پکار دی د عبرت په نظر سر سیر کو لغ پکاري انسان عبرت والی چکر د پر نه وس خلک چکر لزی داس زوینو ده دا داس زوینو سر یری سر پیر تیر دل پکاري ځان بچکول کول پکاري او ک وین انسان زینو په نظر د عبرت سرا باګې سره د لپکارې الله دې بیا دې داګه کسانو انجان ته وګوري چې غي د دې عمر نو د دینه زیاتو په طاقت کې ځکه عادیانو او سموديانو له الله تعالی ډېر اوداګي نمخ داسې کومونه الله تعالی وته ډېر مضبوط طاقتونه ورکړي وا آثارن او د دینه په آثارو کې مضبوط او پابادو کې هرونه به کانسټل پای کې به کورونه جوړ او څو سلري خبره نه ده زړیدی نه هټ موبایل کیولی کی احرام مصر دا چې کم احرامات تیغټ راټغه جوړې دي پتنه لګي یو هو انتہی د چې بره ګوره ټوپه ده سر نه ورځي کی بیا غټي چې کمی دي یو غټ ته چې ګوره مطلب د کټو مर्याده د کمرې پدې نی منی باندې دومره غټ غټ غټ چې دا او بیا د کملاکین احرامن تګل کړی دي پتنه لګي چې په زمانو کې د سب په یو سل کسمه هغه د نشو چې ته 73 سره دا را منتقل کړې دمر غټه غټه احرامات هغه جوړ کړی دا غي ناددي اهل مکهونه د الله تعالی بنځه کې تیر د خوښته مې مبارک تیر شو چې دا غي لسم یې ستام نارځي په مال او اولاد کې په طاقت کې د اهل مکه دا غي لسم یې ستان نارځي چې کله هغه د الله نه پرمانه وکړه دا چا سرشت نشته هغه الله تبا برباد کړي الله تعالی د دینه پرمانی کوي بس د دې هم انجام دی کم چې دا غي انجام خپل حالت ته باغې په حالت باندې کیاس کی اغه اذا الله نه پرمانیو پیغمبران نه منل الله تبا و تباو برباد کلو اې چا بیا د الله د عذاب نه بچ نه کلو نو کدی هم د الله تعالی پیغمبران نه منې دا د غینې قبضوره ما الله تعالی کل سگران نه دین نه ند دا غي و نه د دی د دینه حکم سکم مضبوط اغه الله تبا و برباد کړندې تبا و اوګره دې آیات کې یو خدای غبراله مهده چې سیر دې عبرت د پاره پکاري او انسان له د مخکونو خلکو نه عبرت غستل پکاري او درېم داسبک چې د الله چې سرشت نشته نا کرم کوم هند الله یت کا کوم د الله پرې ځبانه نه کې اعتبار دې ایمان له اعتبار او قسم را مې وینسان مضبوط شینو د الله د طاقت نه بچ کېدې نشي چکره دا الله د پیغمبر نه او بل اخيري خبره چکره دا الله عذاب را شنو بي د الله د عذاب نه هيس يوشه تابچولینش خبر ده د الله چکره الله حلکل هو الله ورپس هيات کی وجه بیان ذالک دا پدی وجه الله غیزه کو نسل به انهم کانت تعتیهم یقینا په سبب د ریجراتل به غی تار رسولهم د غی پیغمبران بالبينات فواضح دلائل سرا فقفرون فسغيب بكفر کا پیغمبران بهنه من لاغی دلائل به کول نو فاهدهم الله الله غی انسل انه قوی یقینند الله تعالی قوی دی طاقت والے دی شدید العقاب او صح عذاب ورکون کید نو بس دی د خپل ځان کیاس کی دته د الله پیغمبر راغله دی منی بس دی په الله تعالی دیوم واضح دلائل رد کینوی نبی علیہ الصلات والسلام سره نور بیاو سره چې کوم معجزات نبی علیہ سلام والسلام سره هر نبی د معجزې شکل معجزه نبی علیہ الصلات والسلام د ګوتنه پواری جرشوی دي سونو کسانو سوار دي لر سوار نو لسو سونکو کسانو پاګه باندې داس کړه حیواناتو خبرې کړې دي په مه نبی علیہ السلام می شارو کړه دوټو کړي شو او ځکه رنگي کانو خبرې کړې دي وونه په نبی علیہ سلام کړي دي وونه نبی علیہ الصلات د پرده کړي دي خبر ځانته نه دا سي قسم معجزات نشته چې حضرت محمد اسلام تعالی نور کړی واضح دلایل او سرت دین ډیډ واضح دلایل درت کړو پس الله راو نیس چې کله عبرت وڅت نکو الله راو نیسل په بدر کې بیا اوه شول شل پاګي کې سکيتشل او یا سرداران ته نمرشل او یا تنه کېپسل او هغه مکه وا الله تعالی فتح کړ د مقدس مکې نه الله تعالی رو سبق پین زمونږ استو لپاره په کې سبقدار چې کله انسان د الله جل جلاله نه فرمانی کوي نو الله تعالی وړاندې پر هر نه فرمانه باندې انسان نه نعمت صرف کیږي انسان ته پتن لګي ګناډ ډېر لوی نخوست خبر ځای تعالی د الله نه پرمانه کا کفر د کواړو بناونې دي کې هو د کفر تذکرہ او کفر باندې الله تعالی ټینګول په عام ګنابه نه انسان نه نعمتونه صرف یو انسان سوچ کوي چې ما نه الله س عذاب رنه داده دا دا ذکر توفیق ملاوي د اوس نه ملاوي مخک به تلاوت کو دنه الله سلب کو تولن ال وی عذاب ده چې انسان نه دنه کو عمل توفیق سلب ولې ده اخرت बर्बाद دي اوس که بیماره کړي وي او مازوره کړي وي یا بل سو. او دا وله کې عذاب دا, دا چې تانه د تلاوت توفیق واغست او دا غره کې ذکر توفیق کې واغست په موست ټیم کول توفیق کې واغست د بل عمل د بل عمل توفیق کې واسته دا تولن ال وی عذاب نو پناہ پرمانے بند ہے اللہ جلال ہو انسان نہیں سیدھا اللہ دناہ پرمانے نظام بچکل پرکار اولمی اسیرو آیدین دیگر زیدلے فیلاردی فزمگا کے فیان فروچ دی سوچکی یا اگوری دوارمانی سیدی کئی فکان آقبت اللہ دینا سرنگ شان جام دا کسانو کانو چو من قبل مران د دینا کانو ہمو او اغویی من هم ډیر مضبوط دوی او قوت او طاقت کې واثار نو پالما تو کې فل ارض پزمکه کې بدبرد کلو د هغه بلډینګونو اثر نه مراده غړي فاخذهم الله فصلی صلی الله علی رابع ذنوبهم په سبب د جرمونو دا غي شرک او تکذیب وا ما کان لهم نو دا غي د من الله دا عذاب الله نه من وا کین څوک بچ رالی کا ده پهې وجه بیا نوم په سبب ددي بیا نه همکان تعتی هم بیا نه هم په سبب ددي چې وودیکان تاتی راتل بدویته روسلو همرهرسان د دوی بل الباتې فوااض د لالو سره په کپ و په دی به کوفر کوواغی باند دی پاخ د هم الله پهنی صل الله غ لله ان خله نا فرمانو الحمدلله رب العالمين <تصفيق> والصلاه خیر او برکت رانا نصیب دنیا خیر در وسه نو نا فرمانو نو مسا الله دې تا توفیق رانا نصیب کئ یال الله کریم خدای کوم نا فرمانې شو یال الله کلام په برکت باندې ماف الله مصدر هم کرم معاملو کی یال رسول ته تیار مونږه